Звичайно ж, встановити винуватців розправи над Капустянським так і не вдалося. Ми в один голос стверджували, що нічого не бачили. У класі несподівано не стало світла, і ми відразу ж подалися додому, а що там коїлося потім, поняття не маємо. Розділ Яшко, фая. Час збігав, ми дорослішали. Змінювались наші інтереси, з'являлися нові друзі, і дворовий хлоп'ячий гурт повільно розпадався. Гарик-партизан подався навчатися до технікуму, став зовсім самостійним і тепер ходив в оточенні таких же, як і сам, зухвалих парубків. Толян вирішив серйозно зайнятися спортом і вступив до спортивної школи а брати мульки щось невдало поцупили і потрапили під пильне міліцейське око працівників кімнати нагляду за неповнолітніми злочинцями. Процес зближення з однокласниками відбувався по-різному. З фаєю нас звела громадська робота. Мене обрали головою Ради піонерської дружини, а тому доручили оформляти стінівку. Яшко добре малював, тож ми часто залишалися після уроків випускати чергове число газети. Фая був настільки здібним, що навіть намалював портрет самого товариша Сталіна у маршальській формі з люлькою в руці. Портрет усім сподобався, і ми вирішили повісити його в класній кімнаті. Та назавтра прийшов завуч і довірливо повідомив нам, піонерському активу. Дуже вдалий малюнок. Але виставляти на публічний показ портрети наших вождів мають право тільки визнані митці, в яких є на це дозвіл. Хай хлопчик забере свій твір додому і тримає його там. Яшко так і зробив. Прилаштував портрет генералісимуса на стіні десятиметрової кімнатки в багатосімейній комуналці, де він, бабуся і його старший брат з вагітною дружиною. Поруч висів ще один яшків-шедевр – оголена Венера, до якої ластився білокрилий голуб. Однак полохлива бабуся вночі зняла зі стіни патріотичний витвір свого онука і обачливо кудись його запроторила а спокуслива Венера прикрашала їхнє житло ще досить довго. Яшко Фая мешкав біля Володимирської гірки на вулиці Жертв Революції. Піднімаєшся на другий поверх і опиняєшся у довжелезному коридорі. Ліворуч безліч дверей, між ними кухонні столики з примусами і керогазами. Колись у цих конурах мали притулок православні монахи. Це була територія Михайлівського монастиря. Одну з таких келій обіймала Яшкова родина. Батько його загинув, матері теж на той час не було. Коли почалася боротьба з космополітами, її кинули за грати і тільки багато років перегодя реабілітували. Тому онуки перебували на утриманні бабусі, а Вона не цуралася будь-якої роботи, аби лише заробити на хліб. Невдовзі старший закінчив ремісниче училище і пішов працювати на будівництво. Сидячи в кабіні підйомного крана, зводив нові будинки на хрещатику. Звичайно, це стало відчутною підтримкою для бабусі. Та він дуже швидко одружився і привів у маленьку кімнатку ще і юну руденьку красуню. Відтоді бабуся присвятила себе виключно вихованню найменшенького улюбленця Яшка. Це був талановитий хлопчина. І малював, і співав, і акомпонував на гітарі, яку позичав у сусіда. Одну ваду мав з раннього дитинства, затинався але наполегливо працював над собою, говорив наспівуючи, намагався постійно контролювати своє дихання, щоб воно було ритмічним і глибоким, а згодом таки подолав цей дефект. Навіть став естрадним конферансьє. Він умів згуртувати довкіл себе хлопців.